і обличчя великого здрайці схвильона засмикалася, як у скнари, змушеного вкинути до миски випадкового жебрачка цілий тавер. Дуже гострий був ніж. завважливий вусень не встиг навіть здивуватися, коли на сяйловому клинку захалявника раптом зіткнулися пальці, що казна звідки й узялися, немови землі випав суглобистий паросток, і з хрускотом розтинаючи власну плоть, потяг ножа на себе. Крові не було, крику не було, нічого не було, тільки страшні пальці, що відбирали зброю, та слизький хрускіт. І засовався на росянистій траві розчавлений під майстером мірошника Стаха, розтулив захололі повіки і утелющився просто в посіріле обличчя вусаня млистими більмами. Не підводячись мрець, перехопив ніж другою рукою, стиснув козулин копиток, що право за руків'я. І одним ударом, немов кабана колов, усадив смужку сталі в босаневі під барлак. І лише потім звівся на рівні. Тим чотирьом, котрі зараз рубалися шаленим райцежем, було недожилого підмайстра та заколотого вусаня. Тут би самим оціліти. Аго, хто там, стріляйте в панову воду. Ну, стріляйте вже, жаб'ячі холопи. Найрозсудливіший з верхівців, який усе ще не квапився спішуватися та встрівати в сутичку, рванув через плече стару рушницю, звів курок, приклався до добового ложа, Гримнула, запахло димом, коли відірвала мочку вуха в пахолка невдахи, який щойно нарядився боком на Михайлів нещадний палаш і на друскі розтрашила дошку від свинтерної огорожі. Мрець порівнявся зі стрільцем, ішов під майстер по пташиному під сприбом, і навіщось? Тримав за зап'ясток вусеня та волочив об м'якле летіло по траві. А вільною рукою зачепив його за чобіт. Пахолок Лентовського, не дивлячись, відмахнувся. Приклад ковзнув по обличчю мертвого, здеркла під сірої шкіри, але хватка не послабшала. І ось рибок, ще один. Пахолок нестямно закричав, побачивши, хто його тягне. Важкий приклад устиг ще раз другий вдарити байдужого мерця, після чого стрілець, мов лантух, упав на землю, заборсався, зайшовся криком. Мірошників під майстер гепнувся зверху. Він так і не відпустив гусаня. Два мертвих тіла так і лежали непорушно в осані з ножем у горлі та стрілець із зламаним карком, а третє знову почало підводитись. Світські дали Михалові спокій, і тепер усі, крім тяжко пораненого зараз поротим боком, із жахом дивилися на те, що діється. Втім, Марта теж ледве стримувалася. Аби не дати підступаючому божевіллю опонувати розум, Аксіонс Ян закляк, не встигнувши навіть почати хресного знамення. Тільки Мірошник не виказував особливого переліку. Старий стах дрібненько тупцював, похрюков собі підніс, лисина його вмить заблищала намистинками поту,